Мав я нагоду відвідати і гостинну хату мого гімназійного товариша, професора ветеринарного інституту. В такому домі я ще не бував. Це просто картинна галерея відомих, переважно українських малярів, Кричевського, Глушченка та інших. Має мій товариш і олімпійську рушницю, що здобула золото. Траплялись в його житті різні життєві перипетії – Якось допоміг з працею племінниці ув'язненого митрополита Сліпого. а Випадково потрапив я на прийняття бізнесменів Львова в готелі Супутнику. Одного вечора ми з Петром захотіли погасити спрагу, бо спека була найбільша за весь час нашого перебування. Бари вже були закриті, але в одному грала музика. Пішли ми на задні двері і нас впустили до середини. За довгим столом сиділи молоді люди і забавлялись. Всі розвеселені, жінки дуже модно вдягнені й одна водно такі гарні, що варто було і старому спокуситись на гріх. Грали модні мелодії на магнітофоні, танцювали. Ми сіли за окремий столик. Опісля почали з ними розмову. Один батько справляв у родини своєму шестирічному синові якого тут ясна річ не було. Вони дуже патріотично наставлені. Один сказав, що пішов би під пілля боротись, якби москалі знову окупували Україну. Бізнесмени нарікали на високі податки, на брак розуміння між урядом і новими приватними підприємствами. Однак вони планують розбудувати приватний промисел. Взагалі люди нарікають на високі ціни а бізнесмени – на високі податки. Зустрілися ми також зі львівськими дивізійниками. Вони зорганізувались, вже діють станиці братства в трьох областях з майже 500 членами. Будуть реєструватись як галицьке товариство, бо для республіканського статусу треба мати відділення в 10 областях. Багато хто з них відбув каторгу в ГУЛАГах. Цікавий був виступ Ореста Кареліна Романишина, голови Комітету захисту національних символів України, графа, деякона Української греко-католицької церкви, лицаря і командора справедливості, підданого його величності Олелька II. предки Романишина дворянського походження, а батько чи дід був офіцером у російській армії. Він все знає про прапори і символіку і давав свої пропозиції Комісії Верховної Ради у справах символіки. Він теж монархіст і прихильник Олелька, який претендує на королівський трон України. Однак він вважає, що сьогодні президентом України народ вибрав Кравчука, і тому треба підтримувати легального голову держави у процесі закріплення державності. А форму правління народ пізніше сам визначить. Він пошиє прапори для братства. Перейшов час відльоту. Завтра вдосвіта. Увечері хтось сказав, що в готелі є перукарка, котра добре стриже тільки за 100 купонів. Злакомився і я, бо думав, прилечу до своєї коханої навіть підстрижений по-українському. Стидно признатись, але мав також задні капіталістичні думки. Зароблю собі ще й 9 доларів на стрижці – Бо в Канаді менш як за 10 доларів не доторкнеться твоєї голови жодний фрезієр. Пішов. Переді мною стригся якийсь хлопець, він розмашисто витягнув дводоларовий канадський банкнот 450 купонів по офіційному обмінному тарифу, і з самовпевненим жестом діаспорця простяг перукарці. Вона довго і підозріло кидала очима то на банкнот то на нього, то на мене». Врешті, делікатно взяла двома пальцями, розгорнула його, піднесла до світла і обдивилася на всі боки, мов банковий фахівець. В кінці, з такою міною, ніби її ошукала львівська перекупка, віддала, запитуючи, «А наших купонів не маєте?» Вражений її українським патріотизмом, я подумав, «Бідна наша ненька Канада», якщо так трактують її долари. Я сідав на крісло з якимсь невиясненим перечуттям. Коли довкола моїх вух замовкла дзвінка «Музика ножиців», я з патріотичним задоволенням заплатив їй 200 купонів. Львівська митниця не спроможна пропустити велику кількість туристів водночас. Нас було 220, і ми проходили митницю 4 години. Тобто з таким самим запізненням прилетіли і до Торонто. Знову диво. Чому призначати час відльоту на 9.30, а нас вести на ледовище о 6.30, якщо митниця починає працювати о 9.00 ранку? Чому не розділити туристів на групи, щоб люди не тиснулись, не штовхались і не злились? Але що край, то обичай. І тут була помітна підприємливість деяких капіталістичних індивідів. Михайло С. голосно на всім наказував, щоб не товпились, а сам непомітно проштовхував вперед і був один із перших, хто пройшов митний контроль. Наша русалка верталася з нами також. Вона була одягнена в коротенькі джинси, обшиті знизу білим мережевом, Її поява бодай дещо уприємнювала нашу довгу дорогу. Після слова, писати чи не писати? запитував я сам себе, коли повернувся, написав без претензійно, без узагальнень, а так, як бачив, переживав, чув. Під час довгої дороги назад був час призадуматись над пережитим, побаченим і почутим. Без сумніву, незалежна українська держава є. І буде не така, як кожному хотілося б, але чи Канада є така, як кожному з нас хотілося б, чи Америка? Кожний, хто перебував в Україні, вивіз свої особисті переконання і враження.